зігнувся втроє до землі і щиро, гірко заплакав перед Богом. Господи, Ти бачиш, як я перегружений роботами, і не тому, що хочу багато заробити, але тому, щоб з моєї сторони до усіх бажаючих моєї праці була проявлена мною людянність, ради імені Твого, яке на мені. «Ти знаєш мою правду, що так є, тільки тому. Я не в силі нічого перемінити, і однак всім не можу вгодити. Допоможи мені і порятуй мене, щоб я мав хоча б стільки вільного часу, скільки мені необхідно для мого духовного дихання. Все, що приходить від тебе у мій розум і у моє серце, я хочу його робити». Твоє натхнення ватрою горить в мені, а я так зайнятий, що не маю змоги хоч щось з того зробити від нестачі часу і моєї перевтоми, і воно, те Твоє, невтілене мною в діло, гасне і улітучується. Зроби щось, Господи, постав цьому край, щоб я мав можливість зустрічатися з Тобою в тишині. І з насолодою трудитися в тому, до чого ти кличеш мене. Моя молитва линула до неба з глибини втомленої душі. Ой, якби ми так зрівноважено від всього серця молилися до Бога кожний раз, ми би так багато отримували від Нього». Коли я так молився, втративши контроль над часом, Мені здалося, що я завис десь між небом і землею, І дуже добре знав, що мій Спаситель поруч зі мною. Я буквально відчував те всім єством, І з великим задоволенням виплакав свою біль. Після чого мене обгорнув блаженний спокій, я став дякувати Богові і славити Його, і я звідки знав, що переміна в моєму житті настане, і милозвучна хвала пружно неслася до неба. В наступних днях мене вже нелякала хмара тих роботів, які чекали на мене, я вірив, я знав, що переміна прийде. Десь через дві неділі після свята, першого травня, одного ранку, я тільки прийшов до роботи, мені кажуть, що управляючий кличе мене до себе. Я зайшов до нього в кабінет, а він мені говорить, «Ви би не хотіли поїхати в Одесу?» Я запитав його теж, «В Одесу до Чорного моря? Так це ж моя мрія. Але яку там потрібно виконати місію?» Він мені говорить, якщо дасте згоду, то ваша місія буде по вашому серцю. Обласна сільготтехніка має на березі моря свою базу відпочинку. Там є 15 фанерних домиків на самому березі моря. Тепер в нас тільки розпочався травень, а з 1 червня розпочнеться заїзд перших відпочиваючих. І оце за травень місяць там потрібно все перевірити і підготувати до сезону відпочинку. Кожна районна сільгосптехніка повинна вислати туди по одному спеціалістові для упорядкування бази для прийняття відпочиваючих. Поїдуть туди і з інших сільгосптехнік – один електрик, один столяр, декілька жінок, прибиральниць. А ми від нас хочемо післати вас як маляра. Що ви скажете? Я як підлеглій погодився, і то з радістю. А він продовжив пояснювати. Вас всіх повезе автобус. З вами поїде завгосп якоїсь цільгосп техніки. Ви там оглянете все. Електрик по своїй частині, столяр по своїй, а ви по своїй. І доповісте Завгоспові, які матеріали кому потрібні і скільки. Ви залишитеся там і будете відпочивати, поки він повернеться в Чернівці, візьме все, що вам потрібне, і привезе. Тоді розпочнете кожен свою працю. Я думаю, що ви всі там і гарно відпочинете. Будете працювати кілька годин зранку, і декілька вечір, а коли... А коли днем гарне, одеське сонечко огріє пісочок, будете купатися і загорати. Розрахуйте працю так, щоб ви за місяць управилися. Вам даємо командировочні гроші на їжу, а середномісячна зарплата вам тут зберігається. Там є де спати, є де зготовити їжу на газових плитах. Я думаю, що відмовлятися від таких умов не варто. Я самий би з радістю поїхав, якби був маляром, але я управляючий. І цей раз не мені усміхнулася доля, але вам. Я подякував йому, тому що знав, як він вишукував нагоди, щоб чимось зробити мені добре. І сталася нагода, яку він з задоволенням мені запропонував. В Одесі до приїзду на місце я побачив вздовж берега бази відпочинку, одна за одною з різних організацій домики нашої бази. Були на віддалі 15 кроків від води. То були однокімнатні домики, збиті з рейок і фанеровані. В кожному було по чотири ліжка, кухня, столова була окремо, одна велика для всіх. Там були газові плити, і хто хотів собі готовити, мав таку можливість. Ми пройшлися по всіх домиках, оглянули, що де було потрібно полагодити чи перефарбувати, визначили, кількість що потрібно, і автобус поїхав назад в Чернівці, щоб привезти потрібне, а ми залишилися чекати його повернення. Бог дозволив мені зірвати з неба ту недосяжну зірочку про яку я писав вищі. Те, що здавалося неможливим, здійснилося без зусиль, без грошей, без проблем. Не просто я приходив на море і на ніч повертався кудись в місто чи село від моря на ночліг, а моє житло було за п'ятнадцять кроків від моря. Я лягав у домику спати, залишаючи двері відкритими, і з ліжка бачив море і чув постійний шум його хвиль. Міг цілу ніч хоч спати, хоч сидіти біля води, точнісінько так, як я мріяв. Рано мені не потрібно було вставати, тому що ми ще не мали чим працювати. Погода була тепла, сонячна, купалися скільки хотіли. Гроші на їжу нам дали, а дома заробітня плата там нараховувалася хоча ми нічого не робили. Якби я не був такий замучений роботами і не мав такої справи вийти на таку свободу, і то саме до моря, я би, можливо, сприйняв та як щасливий випадок. Але ви ще вичитали, що творилося в мені, а досягти того було неможливо. І враз я отримав більше, як міг собі уявити. Більше того. Строк повернення автобуса променув, а його все нема. Через шість днів нам позвонили з чернівців, щоб ми були спокійні. Потрібні нам матеріали привезе друга людина, тому що того за Господа, який поїхав за потрібними нам матеріалами, розбив параліч. Він в лікарні, а він матеріально відповідальна людина. В склад, яким він завідує, немає права комусь заходити, поки не буде передачі складу іншій людині, тому що надії на його скоре видуження нема. В них сталися значні проблеми, поки все уладилося, ми дві неділі насолоджувалися морем, спокоєм і відпочинком. Справді, блаженні, голодні і жадні правди, бо вони наситяться». Якби я прагнув був чогось на свою користь чи славу, певно, що я того би не отримав. Моя спрага була духовна, і Богу було приємно доповнити мої бажання. І я лежав горіліць на теплому піску під зоряним небом, і хвилі набігали мені на ноги, і надивився на вільні простори води і неба, які так заспокоювали. А Божа радість струменем щастя наповняла мій дух, тому що я усвідомлював, що те все сталося не просто так. А Бог приголубив мене і потішив, задовільнив мою спрагу. Чоловік, коли наїдені до сета, йому вже нічого не смачне, а коли голодний чи терпить спрагу, то як добереться до води чи їжі, вона йому надзвичайно смачна. Так було і зі мною. Не опишись словами того пережитого благословення, не тілесного, хоча і воно було, а духовне, мало пізнане людьми. Тому що я не насолоджувався компанією друзів чи іншими втіхами землі. Мабуть, я був диваком в очах моїх приятелів, я порою йшов по грані води і піску в далеку долину, щоб не мати перешкод сприймати чуття благодаті. Відпочиваючих ті порі на тих пляжах ще не було нікого, то було дійсно доповнення мрій мого серця. Коли нам привезли потрібні матеріали, ми взялися до праці. Але однако часу вільного було ще досить, щоб відпочити, покупатися і позагорати. Звідти я повернувся чорний, як ніколи в житті. Коли мене побачив мій управляючий, щиро радісно розсміявся. Він був радий, що так вдало зробив мені приємне. Моя пенсія Результат моєї нічної молитви, про яку я писав, що Бог її вислухав, на цьому не обмежився. Наше підприємство значилося не серед маленьких, і кожного року до нас на територію приїжджали лікарі з районної лікарні, щоб на робочому місці перевірити стан здоров'я всіх працівників. Мені було тоді 54 роки. Я ні на що не скаржився, мене нічого не боліло, тільки трохи задихався. Коли лікар поміряв мій кров'яний тиск, здивовано вставився на мене і запитує, «Чому ви не лікуєтеся? Ви ж гіпертонік». Я йому говорив, що я не знаю, щоб я був хворий. Одне, що трохи ненормально, це невелика одежка. Він там же виписав мені направлення і ти лягати в лікарню. Положили мене в районну лікарню і лікували. Ставлення до мене в лікарні було аж занадто добрим. Я почував себе добре, а біля мене так журно хлопотали лікар, завідуюча кардіологією і завідуюча поліклінікою. Мене все викликали на лікування і ложили як тяжко хворого. А я тим завжди дивувався, що воно стається». Тому що нічого мене не боліло. Високий тиск, який я мав, не відчував зовсім. А він був і 220 на 110. Люди з меншим тиском і то страждали від болів, а я ні. Через рік стали мене готувати на втек. Це на медичну комісію, яка відхиляє або дає групу інвалідності. Відтоді лікарі заборонили мені працювати з фарбами. А це означало, що я звільнений від надсильного тягару в служінню людям трафаретами, від яких я не міг відбитися. А надалі я вже для людей був неприступний. Ніхто на мене не міг мати обіду чи жаль, що я не хочу йому зробити. Я був огорожений від того і оправданий перед людьми назавжди. Я отримав від Бога бажану свободу. Мене направили в Чернівці в обласну кардіологію на перевірку рідкісною апаратурою. Там мене посадили на тренажер, щоб я крутив ногами педалі, щоб визначити вплив фізичного навантаження на мій тиск. Коли я тільки почав крутити, Лікар, який слідкував за даними апаратури, вимогливо закричав, зупиніться, Марчук! І підбіг до стіни, став кулаком бити по ній, щоб викликати другого лікаря, який знаходився за стіною. Той прибіг і стали дивитися на дані, які показала апаратура, і мене здивовано запитують, звідки це у вас, Марчук? Я не знав, що їм казати. Вони розуміються на тому нічого. Вони дивилися на датчики, які були прикріплені до мене і на свої апарати, щось між собою говорили і сказали мені злізати з тренажера.